Трентур, на початку 13-го тисячоліття ця тенденція досягла свого апогею. Будучи центром імперського уряду впродовж сотень поколінь і перебуваючи фактично в центрі галактики серед найбільш густонаселених і промислово розвинених світів системи, він не міг не перетворитися на найбільше та найбагатше скупчення людей, що будь-коли бачила ця раса. Невпинно прогресуючи – його урбанізація досягла своєї найвищої точки. Уся поверхня Трентура площею 75 мільйонів квадратних миль перетворилася на одне місто. Кількість населення досягла максимуму, перевищивши 40 мільярдів. Ця величезна маса людей майже вся обслуговувала адміністративні потреби імперії, і однаково була занадто малою для виконання цього завдання. Слід пам'ятати що неможливість належного управління Галактичною імперією під керівництвом нечастолюбивих імператорів була одним із значних чинників, що спричинила її падіння. Щодня флотилії з десятків тисяч кораблів привозили продукти з 20 сільськогосподарських світів на обідні столи Трентора. Через залежність від зовнішніх світів, виробництві продовольства і, по суті, щодо всіх життєвих потреб, Трентур ставав дедалі більш уразливим для захоплення шляхом облоги. В останнє тисячоліття існування імперії численні безперервні бунти змушували кожного нового імператора все ясніше усвідомлювати, цей імперська політика стала не більш ніж захистом тендітної яремної вени, якою був Трентур. Галактична енциклопедія. Гал не був упевнений, чи світило сонце, або, якщо вже на те пішло, був на дворі день чи ніч. Він соромився про це запитати. Уся планета, здавалося, жила під металевим ковпаком. Страва, яку він щойно скуштував, йшла в меню як сніданок, але існувало чимало планет, які жили за стандартною часовою шкалою, не звертаючи увагу на незручну для них зміну дня і ночі. Швидкість обертів планет навколо осі була різною, і він не знав, як швидко обертається навколо своєї осі трентур. Спочатку він нетерпляче шукав табличку з написом «Зимовий сад» і знайшов її, але це виявилася кімната, де можна було погрітися в променях штучного сонця. Він затримався там на хвилину або дві, а потім повернувся до головного вестибюлю Люксора. Він спитав у чергового «Де я можу придбати квиток на планетний тур?» «Тут. А коли він починається?» «На сьогоднішній ви спізнилися. Наступний буде завтра. Придбайте зараз квиток, і ми зарезервуємо для вас місце на завтра». «Ой, завтра? Це вже запізно». «Завтра він мусить бути в університеті», – він сказав. «А є у вас...» Оглядова вежа чи щось подібне. Я маю на увазі просто неба. Звичайно. Якщо хочете, я продам вам квиток. Тільки дозвольте, я перевірю, чи немає на дворі дощу». Він натиснув клавішу біля ліктя і прочитав повідомлення, що побігло по матовому екрану. Гал читав разом з ним. Черговий сказав. «Хороша погода. Подумайте про це, як на мене. Зараз якраз сухий сезон». І невимушено додав. Я сам не сильно заморочуюсь, що там на дворі. Останнє вилазив туди три роки тому, самі розумієте. Один раз глянув, і достатньо. Ось ваш квиток. Біля службового виходу спеціальний ліфт. На ньому є напис «До вежі». Просто підніміться ним. Цей ліфт був нового типу і рухався за допомогою гравітаційного відштовхування. Гал зайшов першим, а решта за ним. Оператор натиснув на кнопку. На мить Гал відчув, що висить у повітрі, коли сила тяжіння знизилася до нуля, а потім знову набрав невеличку вагу, коли ліфт рушив угору. Потім ліфт загальмував, і його ноги знову відірвалися від підлоги. Він мимоволі скрикнув. Пролунав голос оператора. «Засуньте ноги під на підлозі, ви що, читати не вмієте?» Інші вже зробили це. Вони посміхалися, дивлячись, як він... Шалено та марно намагається спуститися вниз, опираючись у стіну. Їхнє взуття притиснулося до хромованих поручнів, що були прикріплені до підлоги паралельно один одному, з проміжком у два фути. Він помітив їх при вході, але не звернув уваги. Потім хтось простягнув йому і потягнув його вниз. Гал, задихаючись, хотів подякувати, але в цей момент ліфт зупинився. Він вийшов на відкриту терасу, затоплену білим сяйвом, від якого заболіли очі. Чоловік, який щойно подав йому руку допомоги, і йшов одразу за ним. Чоловік доброзичливо сказав, «Тут повно вільних місць». Гал закрив рота, відсапуючись, а потім погодився. «Справді, так і є». Він машинально рушив до них, а потім зупинився, і звернувся до чоловіка. «Якщо не заперечуєте, я ненадовго зупинюся біля перил. Я... я хочу трохи подивитися». Той доброзичливо махнув рукою. І Гал перехилився через поручні, що сягали плеча, і занурився з поглядання панорами, яка відкривалася перед ним. Він не бачив землі. Вона губилася посеред штучних споруд, які були складнішими одна від одної. Не видно було й обрію, лише метал на тлі неба, що простягався навкруги, утворюючи майже одноманітну сірість. І він знав, що така сама картина по всій планеті. Навколо не було жодного руху, хіба що кілька прогулянкових суден тянулися по небу. Але він розумів, що під металевим покровом цього світу триває жвавий рух мільярдів людей». Навколо не було видно жодної зелені. Ні зелені, ні грунту, ні якихось форм життя, окрім людей. Він неясно розумів, що десь у цьому світі є імператорський палац, розташований посеред ста квадратних миль справжнього грунту, у зелені дерев, у веселкових барвах квітів. Але це був малесенький острівець посеред океану сталі, і звідси його не було видно. Він міг знаходитися, можливо, за 10 тисяч миль звідси. Гал не знав цього, напевно. Він повинен негайно вирушити в планетарний тур. Гал шумно зітхнув і усвідомив, що нарешті опинився на Тренторі, на планеті, яка була центром усієї галактики і ядром людської раси. Він не бачив жодного з її недоліків, жодного з тих зорельотів що сідали із продовольством у трюмах, не усвідомлював того, яка тонка яремна венна з'єднує 40 мільярдів населення Трентора з усією галактикою. Він бачив лише наслідки одного з наймогутніших діянь людини. Повне і остаточне, майже зневажливе, підкорення одного зі світів. Він відійшов із дещо приголомшеним поглядом. Його знайомий з ліфта вказав на місце поруч. І Гал присів. Чоловік усміхнувся. «Мене звати Джеріл. Ви вперше на Тренторі?» «Так, містере Джеріл». «Я так і думав. Джеріл – це моє ім'я, а не прізвище. Трентор захопить вас, якщо ви маєте поетичний темперамент. Тренторіанці ніколи не приходять сюди. Вони не люблять це місце. Воно їх нервує». «Нервує?» «Мене, до речі, звати Гаал». Чому воно має їх нервувати? Воно прекрасне. Це гал, ваше суб'єктивне сприйняття. Якщо ви народилися в кабінці, виросли в коридорі, працюєте в клітці, а відпочиваєте в переповненому зимовому саду, а потім виходите на відкритий простір, де над вами немає нічого крім неба, то це може викликати у вас лише нервовий зрив. Вони змушують дітей приходити сюди раз на рік, після того як їм виповниться 5. Не знаю, чи є від цього якась користь. Насправді їм цього мало, і коли вони приходять сюди перші кілька разів, то влаштовують істерики. Діти повинні відвідувати майданчик хоча б раз на тиждень, одразу як їх відлучать від грудей». Він продовжив. «Звичайно, усе це не має ніякого значення. Що з того, що вони ніколи сюди не виходять? Вони щасливі там, унизу, керуючи імперією. Як ви думаєте, на якій ми висоті?» «Півмилі?» Сказав він і подумав, чи не наївно це прозвучало. Мабуть, наївно, бо Джеріл трохи пурхнув, стримуючи сміх. Ні, лише 500 футів. Що? Але ж ліфт піднімався. Знаю. Та більшу частину часу він піднімався до рівня поверхні. Трентор намилюв глибину, пронизаний тунелями. Він, мов, айсберг. На дев'ять десятих він прихований від людського ока. Використовується навіть кілька миль ґрунту під океаном на береговій лінії. Насправді, ми настільки занурилися під землю, що можемо використовувати різницю температур, яка створюється цією парою миль, і забезпечувати всі свої потреби в енергії. Ви про це знали? Ні. Я думав, що ви використовуєте атомні генератори. Колись використовували, але так дешевше. Уявляю собі. Що ви про все це думаєте? На якусь мить, доброзичливий тон чоловіка, випарувався, перетворився на прагматичність. Він набув майже хитрого вигляду. Гал розгубився. Прекрасно. повторив він знову. Ви тут на відпочинку? Чи подорожуєте, роздивляєтесь визначні місця? Не зовсім. Узагаліто, я завжди мріяв відвідати Трентор. Але передусім приїхав сюди на роботу. Так? Он як? Гал відчув, що має пояснити. Буду працювати в проєкті доктора Селдона в університеті Трентора. Ворона Селдона? Ні. Я маю на увазі Гаррі Селдона. психоісторика Селдона. Я не знаю ніякого ворона. Це він і є. Його тут називають вороном. Самі розумієте. У леливій формі. Він продовжує прогнозувати катастрофи. Катастрофи? Гал був ще роздивований. Звичайно. Ви мали б це знати. Джеріл не усміхався. Ви ж працюватимете на нього? Хіба ні? Ну так, я математик. Але чому він... передбачає катастрофи. Які саме? А ви як думаєте? Боюсь, що не маю ані найменшого уявлення. Я читав статті опубліковані Селдоном і його групою. Вони стосуються математичної теорії. Так, те, що публікується. Гал відчув роздратування. Він сказав. Я думаю, мені час повертатися. Дуже радий був з вами познайомитися. Джеріл Бай дуже помахав йому рукою. У номері Гал застав якогось чоловіка. Він був настільки вражений, що навіть не вимовив неминучої фрази. «Що ви тут робите?» «Яка вже мала злетіти з його вуст?» Чоловік підвівся. Він був старий і майже лисий, трохи кульгавий, але його сині очі були ясні. «Я Гаррі Селдон», – сказав він. Першній спантеличений мозок Гала зіставив це обличчя з тим, що він багато разів бачив на фотографіях.